Бачилися голі висхлі діти-привиди, що добралися сюди із виморених голодом сіл, і їх виловили тут, як знесилених перельотом пташат, та й перестріляли в підвалах-бойнях досвідчені мисливці, володарі земного пекла. Але той, що віднині поселився у його змученій і згорьованій дитячій душі, обривав ті спогади і коротко наказував – викинути те із свого серця, і вони поволі зникли, зникло із його пам'яті все, що він чув і бачив. Федот Заброда залишав Богодухівку в кінці травня 1933. Вона нагадувала страшну руїну. Не побілені перші хати, з непомитими шибами дивилася на квітучі сади. То там, то там чорніло попелище, Коли якого засівалися бур'яни і плодилася гаддя. Колись із в'їзді і виїзді до села Було видно на одному пагорбі церкву, А на другому вітряк. Вітряк згорів, лишилася купка попелу. Церква лише обгоріла і відлякувала почорнілими стінами. Федот Заброда зробив у ній конюшню. Дарма, що був охрещений, а ненависть до храмів залишалася в ньому такою ж всепалючою, як і в його далекого предка Джучі. Бажання палити їх, нищити, оскверняти за сім століт не зникло. Тому Федос зробив у тій церкві, яку не зміг спалити, колгоспну конюшню. В'їжджав гарбою чи безтаркою через відчинену браму, щоразу кидаючи до коненят шпарке слівце. Почував у ці моменти незбагненну втіху. Єдине, що гамувало його радість, то це те, що цього не бачить і не чує ненависний Сава Сятненко». У спорожнілих садибах лазали змії, вужі, літали сови і кричали ночами моторишними голосами. Куркульське село на третину спорожніло під час колективізації. Тепер вціліло кілька десятків людей, і ті, опухлі від голоду, ледь-ледь животіли. А весна летіла понад розсю на богодухівку, розмитавши свої зелені крила. Сади стояли у такому густому цвітінні, якого богодухівка не знала ще з часів перших нащадків преслави. Луги жовтіли кульбабою, цвіли бузки, жасмин. Стояв любовний пташиний щебет по садах та берегах, дібровах, гаях. Заливалися вони і в розкішному саду святненків, та у тій діброві, що вже підпирала небо неподалік дворища на березі ставу. Рукотворного дива Сильвестра Святненка. Той став найбільше забрав його силу. Село німувало. Де-не-де зрине чутний людський голос, якийсь безбарний пташиний, і знову мертва тиша зловісно і навіжено котить свої мертві хвилі. Солов'ї поливали тебе з оміння срібною живою водою, неначе вірили, що можуть оживити тих, що лежали по дорогах, по подвір'ях, хатах і скляними очима дивилися в небо. Федот, Юхим та Данило вже втомилися їх вивозити на цвинтар і ховати у братські могили. Три чоловіки поклали в покоси лише в одному селі понад тисячу людей. До пізньої ночі вони пиячили, а потім горланили охриплими голосами. Колись на ті п'яні волання озивалися собаки, а тепер і того не було. Що ми будемо без тебе, Федоте, робити? хитався над столом Данило ляшок. Ти перший голова колгоспу, його організатор. Тепер у ньому п'ять коров'ячих хвостів, сім конячих, два воли і ті на ладан дихають. Усе в могильник вивезне. Партія мене кличе хлопці. Мої заслуги помічені. «Яку колективізацію ми провели і продрозверстку виконали, і контру зничтожили?» Він вдарив кулаком по столі і закопили в п'яну губу. «Зробили те, що надо. Організували колгосп «Червоний комунар». «Тепер мене ждуть інші діла. Так валить партія. А слово її для мене закон». «Я вірю, що ви мене не підведете і будете все сповнять, що велить товариш Сталін». При цих словах усі три смикнулися і, мовби виструнчилися. Федот гонорово відкинув голову і дивився в куток, де над побитою шашлями скринею висів портрет вождя. За ці руки Федот дещо пристарався. У тій скрині чого тільки немає – і золоті дукачі, і обручки, і шматки золота та срібла, і нові чоботи, і кожухи. Роботу їхню високо оцінило партійне керівництво Волості. Колективізацію провели успішно, хребет контрі зламали. Одних вислали туди, де раки зимують, інших розстріляли у лісі і скидали п'ять тисяч в одну яму. Залишилися бідні і ті, що лякливо реагували на кожне їхнє слово, але й вцілілих обтрусили, як горіхи з дерева, не жаліли ні малого, ні старого, повитрушували усе з погребів, колунь, комор. Колгосп «Червоний Комунар» першим звітував про виконання продрозверстки. Партія пишалася такими відданими синами, як він Федот Заброда, Данило Ляшок та Юхим Калита. Інколи Федотові здавалося, що сам товариш Сталін кладе йому руку на плече і любовно поплескує першого комунара, відданого справі революції бійця. Контри ще багато. Піднімала вони голови, ще кругом опиралася. Із обрізів хотіла розстріляти молоду червону державу робітників і селян. Але тих, що піднялися на її захист, значно більше. І сила їхня в мозолястих руках, а ненависть, як все пожираюча полум'я. Наступного дня боліла спохмільна голова. Федот склав найдорожчі речі в скриню, Юхим Калита вивів із Святненківської церкви запряженого бричку коня і відвіз його в район. А потім Заброда добрався до Харкова. Доля зробила різкий поворот від життя сільського бідняка першого комунара до партійного керівника. Дарма, що не вистачало досвіду, знань, культури, але у Федота було через край віри у справу революції і в те, що контру треба давити мозолястими руками, де тільки є найменша підозра, натяк на те, що хтось стоїть на заваді світлому майбутньому людства. В ім'я цього майбутнього готовий був стерти півсвіту. Трішки гнітила його Вимова. А так хотілося прокинутися якогось ранку і заговорити справжньою революційною мовою, мовою Леніна, Сталіна, пролетаріату. А тут познайомився Федот із Дусею, секретарем комсомольського осередку одного із харківських заводів. Познайомилися на гулянні. Комсомольці переодяглися в чортів, поодягали ряси і влетіли на різдву у церкву під час служби Божої. Священники одні хрестилися і вишиптували «Сатано, згинь!», інші плакали. Бідова Дуся смикала їх за бороди, а тоді вбігла до вівтаря, задерла спідницю і сіла на престіл. У той момент Заброда й закохався в неї. Привів її додому. Дуся жила на околиці Харкова у своєї далекої родички. «Балакать будем токмо по-рускі», – перше, що сказав їй Федот. «Я теж стісняюсь свого язика», – відказала Дуся. «Какой-то он неотюсаний. Эті перепічки, галушки, фу!» Обоє розреготалися, а Федот додав серйозно – Істинний революціонер должен балакать токмо по-рускі. Пора забить, як там бабки сільські посталакають. Одягалася Дуся і в будині в свято лише у вузьку чорну спідницю, шкірянку, та пов'язувала червону хустку так, як вив'язують жнивувальниці. За якісь місяці побралися. Дуся народила сина, і вони назвали його Владлен, як називали тоді своїх синів багато хто із їхніх соратників. У Федотового начальника вже робила перші кроки Сталіна, у підлеглого електрифікація, підростали і марксини, енгельсини, і навіть тракторини, домни, інтерни, пілоти да здрас спермаї. Оселилися вони у двокімнатній квартирі у центрі Харкова. Нове життя робило рішучі помітні кроки. Федота кидало у вир і він опинявся на гребені всіх подій. Коли столицю більшовицької України із Харкова було перенесено до Києва, переїхав туди з сім'єю і Заброда. І тут відразу ж поселився у чотирикімнатній квартирі неподалік університету у сірому будинку з високою стелею і товстими стілами. Той будинок був власністю якогось фабриканта, а віднині в ньому жили найвіданіші справі революції комуністи, лідери партії. Вже аж тут Федот розкрив свою скриню. За продані дорогоцінності, які зібрав по всій богодухівці, придбав дорогі меблі, килими, одяг. Дуся стягла із себе стару протерту на ліктях шкірянку і одягла соболову шубку. Таку ж шапку. На пальцях з'явилися персні, які Дуся часто міняла, бо було їх у сховку так багато, що інколи здавалося, вона потрапила на склад ювелірного магазину. Федот також міняв щодня сорочки, краватки. Довго голився ранками, стоячи у ванній перед ефемерним люстром, залишеним ще власником цього будинку, і муркотів собі підніс. Хто був нікем, тот стане всім. А часи були жорстокі. Партія розпочала нову хвилю великої чистки. Звільняла країну рад від ворогів народу. Серед тих, хто очолив цю чистку, був і Федот Заброда. Ворогів він відчував кругом. Здавалося, у нього з'явилося нове чуття, незнане досі. Їхав машиною, сидів, відкинувшись на сидінні, і раптом казав до водія. «Притармазі, он контра йдють!» Вдивлявся в бліде інтелігентне обличчя, в чистий одяг і відчував дике роздратування. Понад усе ненавидів інтелігенцію, від неї, вважав, усе горе йде, бо пролетаріат собі спокійно й радісно будує нове щасливе життя, а ці колотять, ходять із кислими мінами, доколотяться. Косарка працювала вдень і вночі і косила й все і косила ворогів народу. Доповідав Москві Федот Заброда, що радянську Україну повністю очистили ворогів. щасливі люди полегшено зітхнули і виконують і перевиконують плани партії. А він, Федот Заброда, бідняк, перший комунар на її передових рубежах і готовий виконати будь-яке її завдання. В ім'я революції – Ладен тисячі власноручно покласти в покоси. Він безстрашний і нещадний косар. Сам товариш Каганович тиснув йому руку і вручав орден Леніна. Федут дивився у вікно. Поїзд мчав на захід. Кілометр за кілометром відносив його від Києва. Там залишалася дружина, син товариші по партії. Йому доручено відповідальний і важкий відрізок роботи – встановлення радянської влади на Західній Україні, яка віднині стала радянською. Сюди кинуто великі сили, послано найбільш перевірених і відданих бійців партії, кинуто армію, розроблено стратегію боротьби.